Я так звиклася зі своїм болем, що іноді, здається, болю взагалі не існує. І я вся перетворилася у слух. Будь-який рух, будь-який звук, а мені вчувається його машина. Я вилітаю на балкон, білі вітрильники випраної сусідкою білизни лопатять між дворових дерев. А мені здається, що вони сміються з мене. І з незнаною для себе злістю хочу шматувати їх, дерти, валяти в пилюці. На балкон з гуркотом падає відро. І я падаю поруч у шезлонг і сиджу годинами, поки вечірні комарі не починають нахабніти так, що я мушу рухатися. Влітаю в кімнату і падаю на ліжко. Це не ліжко, а аеродром. Я хочу когось вкусити. Хочу затягнути на цей аеродром он отого бомжа, що визбирає між вікнами порожні пляшки. Засуваю голову під подушку, але і звідти долунає шародіння, шкреботіння, шепіт. Я не пам'ятаю, як заснула. 10 квітня 2000. В молодості я готувалася до любові як галицькі дівчатка, готуються до першого причастя. Щоразу, коли в мене до когось нерівно билося серце, я віддавалася першому пориву, думаючи, ось воно. Та минав день-другий, і я розуміла, це іще не вона, не та найголовніша любов нехтувала нею безжалісно, а коли й жорстоко. Той ростом не вдався, цей носить лише білі шкарпетки, той ходить без носовичка, цей без фантазії. А воно ж прийшла не любов, а накрило торнадо тоді, коли й не сподівалася. Хоча Ніхто все одно не зрозумів би мене, що таке несподівано потрапити під стихію. Мало хто знає на власній шкірі дію торнадо. Будь-яку стихію ми воліємо спостерігати у сусіда чи з телевізора. Споглядання стихії в телевізорі – недорахунку. Судити про щось, базуючись лише на спогляданні, все одно, що займатися сексом крізь колготки, любить казати мій сусід. Четвер. Але чому? Чому? День після неділі. Колись він сказав, що чоловік влаштований так, що після всього він встає, обтрушує коліна і ад'ю, будь здорова, чорноброва і без спогадів. Мовляв, за це і сердитися не слід, така природа чоловіча. Ах, як жаль, що я не повія. Мабуть, повії також після всього обтрушують спідниці, і «ад'ю», спорожніли чоловіче. Восьме жовтня 2000 сьогодні я попросилася в інший кабінет. Наша начальниця звела на мене сердиті очі. Може тобі взагалі окремі апартаменти виділити? А до кінця дня я вже розкладала своє причиндалля в сусідній кімнаті. Мені соромно про це навіть думати, але вся справа в новому нашому співробітникові із чорним, як смола, волоссям, такими ж очима і неодмінно барвистою краваткою.